Gaur da, Euskaraldiaren azken eguna eta horrenkari gurariguneen gura ari bisita itzulia. Segitzen dugu, gaurko hando nibaenei garaziko optika, garazin gira, Sebastian Elizondorekin, egunon? Bai, egunon zuri. Ez da, lehen urtea ari ziztela optika garazin, zuentzat Euskarak badu garrantzia eguneroko tasunean? Bai, e eskora erabiltzen dugu egunero, ordean, importantazen guretzat parteatzea ekitaldi doktan. Bada guai bigarren urtea egiten girela ari gune eta ikusi ginoen behiz batzela hori hona, beh, egin duguk ere, internetez eta... Izan ere, zuen bezeroen kasik gehienoa edo, Euskalduna da? E, hori da, e, ez, ez dute gaiten altzen bat direna egunen e, gainean, baina handiena eskuara egiten dugu. Jendek e, senditzen duk teleik eskuara batakiguna, erretxago da, berekin rekatzea. Uste duzu bezero fidelagoak dituzula zuen zerbitzuak euskaraz proposatzen baita dituzue? E, aski fidelagoak diraba eskorazta emaita badugu. Mm. E, Pentsatzen baita. Aurten namar harigune eskaz izan si dira besterik ez Donibane garazin, den ediziorako, mezuren bat edo gomitaren bat luzatuko zenieke Donibane garaziko gainerako komertxantei? Ha, importanta dela eskora plazan maitea eta guk berdugu egina lan hori azkartzeko eskora, uste dut. Guk ez badugu egiten berba jendek be, utziko dute. Eta bortzaz eskora gutio erabiliko da egian ere. Sebastian, zure ustez horrelako ekitaldiek, Euskaraldia bezalako ekitaldiek, badute ekarpen bat, zerbait eragiten dute? Egina barin bat da zerbait ekartzeko. Gok urte guzean entzatzen dugu eskora erabiltzea. Eta ekitaldi hori behar behar du gehiago, behar da urtean zer erabilien ustez. Zea hulkue manen zenieke Sebastian gainerako merkatariei, ba, garazin bezain azkarra izateko euskara ba, gainerako dendetan edo komertsioetan. Ez dakit, azkar girenaz, baina deia lehen itza eskora, ze uste dut unxadela uh, badela hizkuntza bat, eta behar erabili. Eta ara, azken bisita hori eginik, besterik gabe, mil esker, Sebastian Elizondo. Bai, mil esker zuri.